اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت النساء صدقاتهن نحلا نوزا پل یو معاشره سر مطالق یو حکم بیانی او پاگیس را معاشرہ بچکی دو ظلمنا تون نساور کې ښو ته صقاتې هنمههونه د صوقاتې هن نه مونه د نرحلت فر غتن بطورې پریزهه یا ن تی بطورې تی آتی چې سړی ورکي سړی خوشحاله نحللت تی آنې به نفسن. تخ پا وډاله چې ورکه داسې خوشاله سره ځانونه وتورګ نو مطلب دا دی پاغي باندې ظلم مکوای کمې پکې مکوای فا انطبن لکم کچري دی راضی شي فا انطبنا کچري رازی شي دا بی بیان لکم استا سود پارانشین د سهی سینات صبرهنا منه د مہرنا نفسن په اعتبار د زلبانه نفسن قلبا نظرنا خوشالیت ته وې د زر پکې پا پاتې ايو کم پنزو زر مہر د زارا کا خبره دا ونه ته په مينت کېجو پرمبش په د مينت کېجه ما ته مہر معاف کا خبره تعال او مجبور زمزم نسب وې دغه ما پیړو سم ما پین نه ما مجبورې مافي دا پشان دا سره لکه نه په انطببه نه ک جیددي راضی شي او خوشاله شي ل کوم ستاسو دپه هل وااجې خووندانو ش دنه من هو د د معارنا ننفسن په اعتبار د زلباندي نو فکولووتهڅخرادي لره. اھنیاں پدا سے حال کې چیل عزیز دی خوشګوار دی مری ان حزمیدون کې دی څنګه چې عام خوراکونه دی گویا کې سره مثال ورک چا مزیداری او حزمیدون کې نو د ام ستا به سہی تریکې سره به حزمي حرام نه دی اھنیاں لذيذ او خوشګوار دی اھنیاں حلال دی مری ان حزمیدون کې دی حازم دی واد سر حازم به خورا غیدہ ته پریخود د غیښتانو منا نو دا, دا مسله ختم په دې کې دی پاو د زنانو اونچی بهر حل هغه کې ته پریدي خدای کې خپل شي د پوره ورکا والا کې دا سیده لکه پر دې کار دي دې کې কবলیا یو مسله কবলیا نه خرڅې ج پلارارله مرکل شي اه پلار د مهر مطالبه کولی شي ج د پره نو کول شي ډیر زیاتمهر کې جن د هغې کې د رسم دی سم دجه پلارار له ورکي نو پلار سالی سامانو کېو ی بس پلار ته ستا شو دا ته مجبوره رسسم دی خررسول دا حق د جای دی او چې کم ځ کې رسم وګرې د لکهافانو کې چې پلار ل مجبان ورک په سا کوي نو هلته ک دا جنای خصرسول دا مهر مهر نه د س نوې د ر دی او بهر حال د ازاد انسان هرصولي ندیو جنا کچریدا سیوی نو طالبانو په خطپونه په افغانستان کې ای په باندې ولاغولي ما هردا د جنه حق ته جنه کومول شي زیات کولی شي ماب کول شي اغسته شي او یو ځای کې رسم علاقه کې اس لیستو جنه لور لر کن بیا سمسلنه چې کم علاقه کې رسم وګرځیدو نو بیا د دې نوم ختم شو بیا د دې نوم بدلېږي وارب سبب الحکم بل امر انتظامی ولا تو تو سبانو بس ټیم کې جنې یا لکې نا کم کلي سپهاو ته ورګي کې سپهه جمع د صفې ته نو کم عقل کل جا عقل کم یو مجنون دی لیوانه عام په حکم کې دی عقل بالکل نه نکا جنې دا کالکته کومعوم دی او که نوچی کما کړلې یا کلې د سر انشت نه غل مالن ورکه څنګه داغه مالې خو غل بینه ورکه ولی ودزان سر ساتي اغل به محبوس کلاو خيار شنه بیا ورکه والا توت صبحات سم ورکه وه از صبحا کما کما کلانوتا اموالکم مالن استاسو توخه د خپل مال ورکول شي کلیونی له ورکه دا غي مال په کې دا دا دغې مال ته استستاال دغه د مال به داسې فاازت کوې لکه د خپل چ کوې ستا امواله کوم استستا مال د خو حیفازتن اماتن استعمال ته داې و لکه دې ب داسې حفاازت کې چې د خپل مالکې عمولكم التي ملون استأسوالتي التي أغمالنا جعل الله چقدرز وليت الله تعالى لكم استأسوالا قياماً سبب دو قيام سبب دو قدره دو ستا جون پيروا ستا جون إلاعنا قياماً سبب ده قيام سبب ده معيشة دو سبب ده جونه جال الله جکر زولت الله تعالی دا مالکم استعذ پارا قیامم سبب د معاشتو ورزکو هم رزق ورکې تا ته په اپدغه مال د دو دوی کې وګور الله وی فیه په دې کې ورګه داغه دا مال مطلب دا د مال کې د یتیم تجارت ولا کوا زیاته وای ولا سنا سو زیکي ولا شیر کچې دا مال د ختم نشي دی پکې د نغورا کوم کې یو مال بکای واکسو هم کپڑے او غندوي دوی تا فی حدیث راهم دې په دغه کې نو کپڑے ذکر دي که څه اساسه اړتیا ضرورتهم دا څنګه ټوله ضرورتونه علاج شو کپڑے شو د هغه کم د ژوند د تیرول دی نو باز تیم کې خلک هم سيته تو مال مال الله کا زمام مال الله کا قاجي فتبو و وَقُولُوا لَهُمْ وَالَيْدِتَا قَوْلًا مَعْرُوفًا بِنَا خِسْتَا وَقُولُوا لَهُمْ اِعْدُوهُمْ عِدَةً جَمِيلًا بِإِعْطَاءِ اَمْوَالِهِمْ اِذَا رَشَدُو عِدُوهُمْ دیس رواده که بِعِدَةً جَمِيلًا خِسْتَا وَالِهِ بچه ورگ لکھ خشل ویشی پویگ مال بدرگم بِإعْطَاءِ اَمْوَالِهِم وَقُولُوا لَهُمْ وَأَيْدِيْتًا قَوْلًا مَعْرُوبًا بِنَا خِسْتًا الویش بچه در کوم ازتامال لده حرمنا تاتا ملاوی وَلَا تُوتُ السَّفَهَامُ وَلَكُمُ اللَّاتِ حبس بیا اقیم لکده بیا مخیزه وبطل اليتامى او ابتلاء او كازمائشو کې عليتاما يتيمانا لو باندې حتا اذا بلهن نکا تر دي چ دي ورسي نزمائش پکا كلا نکل ولور کوشه بچي 230 روپیا ور کا چرګراळा مثالا راळा ټماټر راळा چيده پټول چرګاډي پوهه د دماغ لا کار نه کوي دلا چرګانه 200 را پما کړې هله کې تو دې سپیاز راळा س ټماټر راळा س کلا ور دا ځان له کپڑے والا لړزان له توليو هغه سب پوش چې د تیمار یې شټنې دي واه بتل ال یتا ما یې حتا تر دې پوره دا پا هغه کباله اون نه کا اچ اورسی ګن کا تا نکاح نو څه ذکر د نکاح ته یعنی بالغ شی بالغ بلوغ تورسیږي ځکه نکاح شړیलेला کولی چې چې کله بالغ شي عام طور د غسیدا نبياسو ورو عمر د بلوغ دي نو بازي وایي 18 سال نه کله کې موټر سایکل سره مچلو موټر نو څو کوی 18 سال نه تاسو کوی 17 سال نه او بازي وایي 15 سال نه اته بلوو دي نه کو خپل لامات کیو دلکان خپل لامات اته سب کتابونو کې ویلي د بریت برېث بیا اندی جنا خپل علامات د جن زنانو خپل علامات د لکانو خپل علامات انو دي کې بیا اصل لګ 15 سال مطابقي دي غالبا حتا تردی پورے دا پا وا کبل اون کا چدی ورسی کې بلوغ تا فینا نس تم گجرتا سو کو منهم د دینه رشتنا کلمند لرا فدفعو اليهم ورکه دوی تام ولهم مالون دتی ولا تاکلوا تا, تا سمحرت مالون لرا اسرافن اے مسرفین پتہ سال کې تجاوز کین کیه دا حد حلاله مخ یو دو سرته حلال وستا ده غریبی نوکر است خوړش یتیم د سره شریک ته نزارې چې هغه سر ځان له جدا په خې تکلیف ته هغه له جدا په خې نووزه په خوان هغه چې سمره ده هغه مروله په خوه نو استراب بنه کې چې بذر زرې ختمه اغه یو دغه لس روټه پاته سولت سیزن له او په خه عجیب انسان ولا تاكلوا واتصمخره تغلرا اسرافا بدا سال کې مسرفین اچ تجاوز کوونکې وبیدارن عبادرینا جلتی کوونکې اياک برو مخافت اياک برو د دېره د و چې دې برالوي شو بجې کاجمال لاکا نو بیا وسکه نو بازار ځري پیغامکه دې پیغامه کوم الله ودا سیمه کاوه ومن کان غنیه ناسوک چه مالدارو نفلی استاف فکار دی چه دیو زان دی زان بلکل بلکلی زانو ساتی دا غد مال نکرزم نراخلی ومن کان فقیر ناسوک چه غریبو نفلی کل دیدی اخری بالمعروفی فخی طریقا بالمعروفی بطریق الكرزی به بطریق تجارتی، تجارت تیب کئی نو اغلا دن برا خور کئی مزاربت تی کئی پاکی گٹا، خپلی ملی، یا کرز دیتی او خریزا، نو چه خپلی و سراشی دی یتیم پاغی کی بیکی دیم، فیلا دفا تمیلی اما فیضا بس پاغ وقتی لویش آنکلش اس مال ورکی جینه دا لگتی، مال ورکی، ملاول پی دغاو کا گواہان پی قائم کا، سبا ہو چی که کا کاجی تا مالکا میرا کڑی دیم، فایذا فسبا وکه د فاطمه جتا سور کړي له هم اور کوي دی تا اموالهم مالند دوی فاشیدو علیهم کوا ان جوړ ک په دی باندې امیر شادی استحبابي دي مستحب چې باندې کوا له دفا تو میلی معوه کې چې تا زوره کوی دی تمامونه د دوی ف شي دوال کوهان جوړه کیادو بانند دی و کفا الله کاف دله حساب کوون کې کے... کمی زیات ر کړی دی نو دا په کواه دغ کې بار حال دلته به خلاص شي اویح ذبون کېڅوک دی الله تالا لګوراله تاسو ته صبحا سپېلم ورکې پته و لګې دا چې نه اهد د مناسب نه ورکې د دا مال د منصب او دغه د استعمال اهل نه دی نو دا تب منصب نه ورکې نو د دې وجه ننګا جمهوریت اسلامي کې چکم دی نظام چې کوم دی پاګه کې 101 یو طرف تشي او سن مليانبل طرف تشي 101 چرسانو ځکا دچاس یا ټټونه دی حکومت په دا طریق انتخاب اسلامی نه نه اهل ته مناسب اواله کول نبی صلی الله علیه منا کړ د دې نه علماء دا استلال کړي علامه سادی تفسیر سادی کې همدې نه اهل د ته بنشور کول دا څنګه هر منصب کې د مدرسې کې د جماعت ته د حجره د ملک ته نو چې اهل نه د دېنه او یو قاعده هغه مستنبد کړي د نه اهل تبا من سب نه شور کول هردا څه طریقې به درسته نه ده چې په اغه باندې نه اهل تمن سب ملوي لکسم جدا طریقې انتخاب د بس سوک ډیرو د اغه دی نه اهل رائے څنګه چې د صحابه او دور کې رائے والا خلکي اغه به مشر جوړې د اغه ته پکاري په فا تا تا هم... دا دپه تو میلی پسپوه کې چې ورکيلی هم دو ورکوي تا دوی ته امواله تاسو وړي د مضی د خدل مررات ورکول دي ځکهه بهدل لکو دا م ده چې تاسو ورکېغ ته تا نو بیا پ کوان جوړې نه چې سټې ورکې جوړی ده. فائدات فاء تم با و کجتا ثور کوایدیتہ اموالہم مالون ادوی فاشیدو علیہم گواہان جول کے علیہم پدوی باندے وکفاب اللہ حسيب او کافی اللہ تعالی حساب کو ان کے بس زادہ پوری در دو والا میں شاباش